Doncs estem aquí les integrants d'Amors Plurals i el Té, que el tenim aquí de convidat. I um, I la Kiwi, que és una gata molt maca, que no creiem que parli. Um, I estem parlant d'una sèrie d'articles que va escriure uh, la Natàlia sobre, bueno, que es diu Memories d'una C, i bé, doncs avui estarem parlant de la primera i la segona part d'aquest article Crec que són 6 en total, 5 sí, sí, sí, sí, sí. o 6 parts sí. Estarà al seu blog, uh, posarem en i de tot per aquí uh, I evidentment pues, recomanem sí. llegir uh, com a mínim aquestes dues primeres parts que són les que estarem parlant avui I el que farem per començar i per ensatar en una miqueta la, la conversa és definir què és una C, no? quin, quin tipus de relació és, etc. I la millor forma, creiem, és, és fer-ho directament amb la, la definició que dona l'autora la, ella mateixa. Bàsicament, les C són relacions objectificades i jerarquitzades respecte a les relacions entre A i B. en cas s'entén que A, B i C doncs són diferents persones, llavors són persones amb les que es manté una relació en la que ella, la C, no pot definir-la, no pot decidir o no té veu i les seves emocions, opinions i voluntats no es tenen en compte i sobretot es passen per sobre de totes les altres persones que no formen part de la relació o són esborrades perquè no són considerades relacions reconegudes com a relacions la C és una persona que no pot participar en els processos de presa de decisions, en coses que l'afecten però altres persones que no formen part de la seva relació sí que tenen veu i vot sobre aquesta relació Normalment la persona que sí que té veu i vot és la parella principal de la persona amb la que se tenen una relació i, així en resum, són les persones que no existeixen i que no es tenen mai en compte i això és la definició bàsica de del que volem dir com a, com a ser mm -hmm. i llavors doncs pues, no sé si algú té alguna reflexió per començar mm -hmm. bueno, està guai la definició de què és una ser mm. jo la sensació que tinc que també ho he llegit a... a aquestes dues parts de l'article, no la primera i segona, que deia que moltes vegades el terme ser s'ha fet servir um, en context, o sigui, la gent s'ha l'apropiat uh -huh. per definir coses que no són, sinó ser. Uh -huh. Igual que hem parlat de què és una ser, bueno, també jo crec no una seriament ara, però bueno, que al llarg de, de la conversa estaria bé definir que no és una ser, no? que al final vull dir, és la negació de, de, de la definició que has donat, però sí que és veritat, no sé. Per exemple, eh, si, si, si jo conec... Ah, perquè la, això diu que s'ha de diferenciar amb, amb importància, no? Mm -hmm en el sentit de que bueno, doncs pues jo puc tenir una relació amb qui tinc un vincle molt molt estret i ens entenem molt i, i decidim que, que, ens, que ens veiem sovint o no, però que, però que és una relació com forta i, i molt molt important per mi i si arriba una, una altra persona amb qui tinc un vincle també maco, però que no és tan estret, no? amb qui conscientment pues, no sorgeix, no, no decidim o decideixo fins i tot, que no, que no vull dedicar-li tantes energies a aquella persona, això no la converteix en una ser, no? Que, que bueno, doncs això crec que, que sovint es, es fa servir el terme, la gent de l'apropia com per denunciar un, un, una opressió no ho és, o sigui que òbviament parlar la C, entre cometes no? per aquesta tercera persona doncs és dur si, aqu si aquella persona sí que vol més atenció i no la té és dur, però això no et converteix en una C de no? uh -huh. cosa no, doncs, en el sentit de que el que et converteix en una C no és el producte o sigui no és el vincle final que tu tinguis amb la B en aquest cas, sinó és el procés pel qual s'arriba aquest vincle. Clar, jo eh, pensava en les èpoques que, que ara pensava podia haver sigut una C, però clar, si és una etapa de la teva vida que prefereixes ser una C perquè, pel que sigui, per, per, per temps eh, vital, o pel que sigui no tens ganes de de coses més, eh, més profundes o més, més vinclats eh, i prefereixes estar en una relació on se, supo, se se't suposa ser eh, però no, no ho estàs vivint, com no? el que deia Cristina de si, és un, si ho estàs patint potser sí que tu et sents una ser, que no vol dir que, que això vagi a missa, no? de lletja aquesta expressió, no vol dir que, que això ja, ja t'estigui donant la raó de que t'estan tractant com una C, però si tu t'hi sents, ets una C. En canvi, si estàs en una situació que se't llegiria com a C, però que estàs a gust, no ets C. No? És... Sí. Jo no sé si heu d'estar d'acord amb això, perquè una persona pot estar a gust o pensar que està a gust en una situació que és molt xunga. No? Com hi ha moltes persones que estan en relacions de maltractament, de llibre, i tu els preguntes si estan contentes i diran que sí. No. Això, no, això no fa que la relació deixi de ser de maltractament, simplement vol dir que aquesta persona està manipulada o està en una situació molt vulnerable on s'ha pues, trobat la manera de justificar. No? Això no vol dir que sempre sigui així, no? Mm. Jo crec que la, la diferència principal que ve una miqueta amb el que deia la, la Cristina no? de, de la diferència entre entre jerarquia i importància jo la forma com la veig és jo evidentment no tinc el mateix vincle amb totes les persones de la meva vida hi ha persones que tinc un vincle més profund i que m'importen més i, amb, i a, a les que tinc més en compte diguéssim quan faig projectes o el que sigui però per mi el tema jerarquia és si una persona, jeràrquicament, està per sobre d'una altra, automàticament, sempre tindrà preferència independentment de tots els altres factors. En canvi, ha una persona, per molt que sigui la persona més important de la meva vida, si no la veig com una relació jeràrquica, no necessàriament tindrà prevalència si hi ha altres factors amb altres persones que els hi fan tenir preferència. Un exemple molt clar seria, la persona més important de la meva vida, m'ha demanat que vol anar al cinema mi. I una persona que no, és, que no és tan important o amb la que no tinc un vincle tan intens necessite que jo l'ajudi amb alguna cosa, o que vagi amb ella. En una, una relació jeràrquica diràs no, no, és que aquest és el meu nòvio o és qui sigui, automàticament pren preferència el que aquesta persona m'ha demanat independentment de que l'altra persona mm, ho necessite més o té un moment més xungo. I això és el que a mi... Em, em repeteix i crec que per aquí ve la, la C, no? o sigui, la C, la tercera persona, no diguem C, diguem la tercera persona, pot estar contenta en aquesta posició sempre i quan no estigui constantment en aquest punt de jo sempre sóc la segona opció, jo sempre, la meva opinió sempre quedarà per darrere, el que jo vull sempre quedarà per darrere. Si ha de decidir la meva parella amb qui volga a cas de que sigui relació de parella, amb qui vol quedar si en mi o en va, sempre decidirà quedar em va primer que en mi. aquí està no, el, el, el punt al no? punt de perquè sí, perquè tenim aquest tipus de relació o perquè ho hem decidit així o pel que sigui, sempre acabaràs nant tu per darrere. Mm. I crec que... Eh, això s'accentue molt en llocs on aquestes coses estan molt normalitzades. No? Perquè és molt difícil estar en contra d'una relació jeràrquica o d'un model de relació jeràrquica quan totes les persones al teu voltant es relacionen així. Perquè estàs en una terra de ningú no? que dius, vale, única forma si no puc, penses, me domni amb ells. No? Si tothom me té marginat perquè tothom són as i ves, as i ves, as i ves, l'única forma que, que pots trobar sobrevivre, com aquell qui diu, és buscar-te tu una bé i ja està o pots pues, trobar moltes testes i fer-vos amigues que és un... <ríe> <ríe> el que l'acabes fent però sí, crec que bé, bueno, que sí, que és tot a veure amb la jerarquia mm. bé, bueno, jo anava a dir alguna que digui dit la Mercè eh? i per no, per no haver de repetir-ho direu afegiré una coseta, que és uh, la idea de que crec que ningú escull ser una fe mai. Perquè almenys no de manera conscient. I si, si ho fas un, no sé, uh, s'hauria de mirar a veure quin cas és, no? Però o sigui, ser una fe per definició no és tenir un vincle menys important amics. Pots tenir un vincle menys important amics? Problema, la cosa és que aquest tu no puguis participar de les decisions d'aquest vincle de manera directa, no? Sempre participes de manera indirecta i això, per més, per més que sigui un vincle poc intens, tu vols participar de les decisions d'aquell vincle, sí? Explico? I crec que l'important és, és això, és el, el tenir capacitat de decidir, no? I, i això, bé, bueno, el problema és bé quan hi ha gent que després, bé, bueno, en certes circumstàncies no... No, no poden decidir per infinitat de coses, per qüestions de capacitisme o per, o per mil coses. Ja està. Si sí, jo volia dir, ja sé que ho tenim en compte, però a mi la primera és que me'n va moltes vegades penso A i B i C, i penso en una relació de parella principal, no? i després la tercera persona té un vincle romàntic o, romàntic o sexual amb B e, i se'ns posa el al camp no? Com aquest, aquesta escena d'imaginari, però jo si alguna vegada he sigut C en aquesta situació, no, no sé, ara no, no és el que més eh, em remou com sí que una cosa que tinc molt present i m'ha passat moltíssimes vegades i en continua passant i em continuarà passant és on A i B si sí, som parella però jo no tinc una relació romàntica amb B, sinó una relació d'amistat i això és constant, vull dir, i jo he fet un exercici conscient d'assumir que això em continuarà passant vull dir, sí, de posar-ho sobre la taula, explicitar-ho a la mida de, de lo possible, no? però però jo he assumit que això serà sempre així perquè és una estructura tan, tan, tan calada que és com impossible i crec que encara el... la, la de que siguis uh, amiga, vols dir? O... Sí, sí, sí, però convertir-me en ser perquè en aquestes situacions jo no entro en no entro una foto sense ser sinó que jo he sigut B en algun moment, o he sigut A en algun moment, no?, perquè tinc una relació d'amistat forta amb algú i, i tenim un vincle profund i ens veiem molt i estem molt, molt presents a la vida de l'altre i molt, molt pendents del benestar de Mutu i en un moment donat aquesta, o sigui B, la meva B troba parella i de sobte, no?, jo passo a ser C però a una velocitat vertiginosa, no? I, i clar, a més és difícil adonar-se perquè hi ha tota aquesta cosa, no?, de l'energia a la nova relació, no sé què, no?, i bueno, no, no és que no vull quedar amb tu, és que, uà, és que, és que fa molt poquet que ens coneixem, és que tal, és que encara estem molt alt, i bueno, i al final d'allò s'acaba, eh, s'acaba institucionalitzant com la norma, i bé, m'ha passat amb amigues de de estar intentant cada amb contínuament i sempre és eh, avui no puc, avui no puc, avui no puc i, el, i un dia trucar-me per dir-me ei, et sembla bé si, si demà anem al cine i tal jo, oh, super feliç, no? de hòstia, que bé tal em vol dedicar temps i estar al cine a tevar-me que la seva parella s'havia anat a passar el cap de setmana amb col·legues i dir, només m'estàs trucant per això vull dir, si no jo continuaria sense existir vull dir que aquestes violències jo sí que les he viscut molt i les he patit molt i molt de forma inconscient fins que, fins que vaig, vaig tenir més al cap aquest concepte no? de, de ser i vaig començar a repensar bueno, a repensar aquestes situacions és es que, es que realment el, el, el problema de, de tot el tema, no? De, de, de les seves, ja sigui relació romàntica o d'amistat o el que sigui, és que socialment és molt acceptable. No? O sigui, hi ha tota la conya, que no, és, no sé si, si, si passe amb, amb, amb els homes però amb les, amb les noies, ja que és tota la conya de, bueno, quan les teves amigues tenen nòvio desapareixen. I ens com en broma, no? Com, bueno, doncs és una part de la vida i ja està, no? Està tràgic. I és exacte, i és com... És com, és com, molt, com molt dramàtic. Hi ha, una, hi ha una cita al final de... Al final de la primera part, crec, o de la segona part de l'article, que és que la vull llegir perquè és que... És extremadament ah. surrealista. Que una persona va dir en, una, en, una, en un talleu, en una xerrada, va dir... Uh, com era? On està? Diu... L'amistat no fa falta cuidar-la ni dedicar-li molt de temps perquè sempre està allà. Però a les parelles o possibles parelles, aquelles de les que t'enamores, els tens ha que dedicar molt de temps i cuidar perquè es poden perdre. Jo dedico a dir que llegues a que lle. Clar! I pot venir ganes de trobar uns a la gent. I això i això ja no és només una cosa que diguis super wow, superxungo. Això és una cosa de, de l'imaginari col·lectiu, de com okay. són les relacions. És a dir, ja no només de l'imaginari col·lectiu de com són les relacions, sinó de que qüestionar això, a vegades tro trobes violència. Si tu dius a algú ostres, és que m'has deixat tirar per perquè tens parella, se t'emprenyaran i et diran, doncs, evidentment, i tu... Si, i tu si som amics i pel fet que no quedi tant amb tu perquè tinc parella t'enfades amb mi i vol deixar de ser la meva amiga és tu que està fent alguna malament perquè tu hauries d'entendre que això que estic vivint és tal i tu hauries de tenir paciència i d'aguantar i d'esperar i tal i és com... és molt surrealista quan té pares a pensar però és una cosa que està super, super... assimilada en, en, en com funcionem i de fer, jo crec que és que per que hi ha tanta gent que està desesperada per trobar parella. O sigui, no és un fet que tinguis càncies emocionals, o de que estiguis molt sol, o de que vulguis sexe. És simplement supervivència. Perquè si totes les persones de la teva vida estan operant en aquest sistema de tu sempre seràs secundària mentre jo tingui parella, doncs és això, no? És, és la, la, la, el reflex, no? La, la, la, la, la, la solució més fàcil aquest dilema és, vale, doncs jo també em trobo a buscar una parella i així, tot i que seguiré sent secundària per tota aquesta gent, com a mínim hi haurà una persona al món que sé que seré primària per ell. O inclús que podrà sortir amb la seva amiga o amic que té parella i podrà clar, sortir als quatre o als sis. Clar, bueno, no? sí, sí. Sempre un número parelles. Eh? Clar, Exacte, exacte. Que és això, no? Que, que que és una cosa molt, molt, molt invisible, o sigui, no és que la ser invisible, és que l'existència del concepte de és superinvisible. I m'agrada molt que diguessis el de l'amistat, perquè és que és tal com. És, és, és flagrant. Sí. Sí. Doncs jo volia comentar justament sobre temes de violència que has estat, que has estat parlant tu. Perquè quan ho has mencionat, és per mi una lloceta molt clau. Crec que uh, les mirades crítiques a tot el tema d'estructures de poder i tot plegat, passa a um, visibilitzar coses, violències, normalment, que estan normalitzades. I normalitzades inclou l'efecte contrari, del, per no exercir aquesta violència o per no acceptar-la estàs fent alguna malament. O sigui, normalitzar és molt xucu no? i molt greu. I, sí. i, I és el que trobo doncs, grandiós de, de, de la feina que ha fet la Natàlia, per exemple, que és eh, posar paraules i estructurar i, i fer una pedagogia molt bona d'una cosa que està tan normalitzada que la majoria de gent ni tan sols la mai com a una violència i, i que en aquests casos, sí, és com, avui en dia, doncs, si hi ha una agressió homòfoba per la majoria de gent és més o menys obvi que allò és una agressió i que pertany a violència. Vale, la majoria, suposo. <ríe> no, no sé si... Sí, menys, ser optimistes, no. però... Bé. Hi ha gent que... <ríe> Però en altres sectors com és el de la violència monògama mm, és com estar tot per picar, o sigui, està tota la pedra allà, sencera, la i la Natàlia pues, està picant bastant fort no? I, hostia, i és una tasca heavy. Vull fer com aquest comandari meta perquè m'agrada encapsular això de violència monògama perquè ajuda no?, a integrar el tema de les estructures de poder, violència i això. Eh, sí. Eh, jo molt d'acord amb el concepte les amigues són Cs. Eh, sí, des del pensament monògam és exactament això. Jo personalment he viscut vàries vegades aquesta situació. Eh, i, I bueno, d'amistats molt properes, d'estar-nos veient constantment i el moment que tens nòvia, més a més nòvia hetero i tal, Eh, Desapareixes de la meva vida durant dos anys i mig que et la teva relació i un dia em tornes, a, em tornes a cridar, ah, quedem, no sé què, i el dit que quedem me n'adono que és que has deixat a la nòvia. No? I és com, ah, ara entenc com funciona tot. <laughs> eh, i, I després això, bé, bueno, i després amb aquesta persona també va, va haver un episodi de mm, havíem quedat mm, després de molt de temps, i aquella mateixa nit la teva novia et reclama perquè X, perquè necessita, no sé, alguna cosa i em deixa estirat enmig de la, la cadada eh, i no... clar, tampoc no conec no la, la, la gravetat de l'urgència, no? Però entenent una miqueta el bacle de com de fins, com, havia, com havia actuat mm, sospito que no era una qüestió de vida o mort. I... I, com, i després faig, això, una, faig una denúncia pública anònima d'aquesta situació i a sobre se m'enfaden perquè, no? perquè és com has d'entendre que és més important la relació amb ella que amb la relació amb tu i per definició. Tot i que nosaltres ens, no? fa molts més anys que ens coneixem i hem tingut un vincle super xulo i tal, I és com tot allò perd valor al costat de la de la magnífica parella, que és el destí de tothom, i no sé, és com... I, i, a mi, I jo em pregunto com pots, o sigui, la Natal està fent la feina aquesta de posar noms i de quan a visibilitzar-ho, em pregunto com, com es genera un discurs perquè sigui, perquè arribi a la gent, saps? Que no sé si la gent llegeix els articles aquests de... O sigui, la gent que no és del món no monògam i tal, que comença a construir les coses, llegeix la, la memòria d'una ser i no sé si estan entenint del que està parlant. No? Perquè potser la gent pot interpretar Ai, pobreta, no? Que ha tingut un nòvio que l'ha tornat maltractat. I, i, I hi hagi aquesta... Hi hagi aquesta lectura. No ho sé... Eh... O sigui... Dóna-toms de, de, de com de com això pot arribar al missatge sense ser molt rèfor. Que mm. eh, bueno, bastó. Això que deia en Doss, eh, això que deia que la, la norma social, no? que les persones amb parella tenen sempre la preferència i a més a més obviem, obviar les coses que afecten a les persones que no són parelles és correcte també, no és negatiu. No? Com que no té parella, doncs no... Ho ha d'entendre, ho ha d'entendre ja està. I, I llavors, com que parlàvem de la monogàmia com a estructura de poder, eh, hi ha un moment que la Natàlia diu que inclús dins de les no monogàmies eh, ens estem movent amb eh, normes o amb, amb, amb comportaments monògams, dins de les no monogàmies també. I per això apareix l'arcès perquè és que l'homogàmia està sota les pedres i jo mateixa moltes vegades eh, m'he trobat amb dir mira que, que vull, no vull encara, però de dir eh, escolta que el dijous eh, m'agradaria anar a casa de ta a dormir i, i què et sembla i després dic eh, perdó Vull dir que dijous aniré a dormir aquí i res, pues que ho sàpigues per, si vols fer plans, no? Però que et, a vegades et surt, clar, t'has criat amb, amb tot això a la pell, no? Jo la pregunta que feien dos, no?, de com eh, llançar aquest missatge... Penso que és una tasca pràcticament impossible. No, perquè penso que mm, el, um, sí, sí que pot haver-hi casos de gent que estigui disposada a fer-ho, però en general, quan tu no tens un privilegi, el que... o sigui, si no és que estàs molt conscienciada, el que vols no és desmuntar el privilegi, el que vols és accedir-hi, és tenir-lo. I... Um, i a més, com que és un privilegi, o sigui, el privilegi de parella, de tenir una parella monògama en general, generalitzo, eh, però en general és més o menys accessible, no, vull dir, pots triar un mes o pots trigar set anys, però en algun moment, no, la... la la història no? que, que vas veient pel carrer, la teva família, les teves amistats, de... no sé. És que, en general, la gent en algun moment de la vida troba parella. Doncs, clar, és, és molt més um, fàcil uh, posar energies en buscar parella i accedir a aquest privilegi, a més tens com aquesta sensació de justícia no? de, és que jo m'ho mereixo o si sigui, m'he sentit tan desplaçada tan invisibilitzada que em mereixo també sortir a la foto d'Instagram mm -hmm. doncs crec que és, és molt més fàcil que es busqui això que no posar energies en desmuntar el privilegi perquè si el desmuntes tu no tindràs t'hauràs menjat tota la merda de, de ser una C eh, durant molts anys i mai podrà ser una A o una B, what the fuck, és com, no, no, no, és just. En aquest sentit penso que o, o, és, o són persones que estan realment molt conscienciades i estan disposades a abandonar tot privilegi o no és, que no, no és que el missatge no els hi pugui arribar, no és que no ho puguin entendre, no és que és simplement que diran, si sé que t'ho diguis, però jo ho vull, saps? és pues que ara que parlant de com fer arribar el missatge, mm, és molt difícil, perquè jo he tingut converses amb, amb amics i amb persones que que són obertes de ment i que són, estan políticament implicades, com ho vols dir, i si vols parlar de qualsevol cosa, però al moment que els hi toques la monogàmia salten. I és increïble, però no és que saltin, o sigui, gent que, es, que m'ha reaccionat molt violentament, saps, i dient, bueno, però, però si les dues persones volen i estan d'acord, doncs pues ja està, no? I ja està prou bé. No és clar... Sí, ya a partir de esta base ya entrará en decir, no, no, es que la monogamia no es que como opción, es que hay todo un sistema de arriba y ya vamos, ya nos morimos todos, ¿no? Pero eso por una banda que, que es, es, es, es complicado, ¿no? Um, y por otra banda que que sí que és veritat que també passa molt dins del millor de les no monogàmies, o sigui al no? moment aquest geratitzat, el moment... Bueno, l'article també ho menciona, no? de que sempre que hi ha tallers de com gestionar la gelosia, o com fer tal, com fer qual, sempre és eh, A i B tenen una relació, bé també està amb com pot A gestionar-se com gelosa que està. com, vale, i C igual també té gelos, no? però a C, que la doni impulsar. C s'ha de buscar, la C torni és com una cadena tròfica d'As, Bs i Cs, no? I és com un mal de cap horrible. I al final jo la conclusió a la que he arribat, bueno, la conclusió la que seguim pensant i, i, i reflexionant, no? Però que ara mateix el punt on em trobo jo, i és com estic intentant moure'm pel món, és que el més revolucionari de les no monogàmies o de les relacions o com ho vulguis dir, no és tenir moltes parelles o lligar molt, sinó tractar els teus amics com tractaries a les teves parelles. Mm. Mm. És a dir, i això m'ha donat molt i és una feina que porto sent, en teoria, pues, poliamorosa o una monògama o l'etiqueta que vulgui fer servir aquell dia en concret des de fa vuit anys i fins fa molt poc no me l'havia adonat de moltes coses que les reservo només per a elles i que inclús quan no les tinc llavors penso ara vull tenir un ovi per poder fer això i llavors penso per què? No? és a dir com, com, saps què et vull dir? llavors és, és tot com molt i llavors comences a, a tractar les, a les teves amigues els teus amics com o els a dir coses que només faries amb, amb una parella i dius és es que això és com molt més guai, no? Llavors tens com moltes As i moltes Bs. I, I si algun dia, doncs, pues, amb el nòvio, doncs pues, pues serà un altra A i una altra B i ja està, no sé. Però és difícil, és difícil per això, i jo m'hi he trobat, i ara que estic vivint a Anglaterra, jo no sé si és per, per l'entorn social on m'estic movent, si encara no he trobat gent del meu rotllo o què, però jo no he tingut mai tantes ganes de tornar a fer monògama com he tingut allà, perquè totes les persones de molt entorn social tenen parella, però és que a més a més jo crec que allà ho viuen més intensament que aquí. O sigui, allà hi ha gent que està en parella pel fet d'estar en parella i punto, que igual no estan superenagurats ni res, però és com, bueno, però així tinc algú que és la meva i la meva bé, saps? I és desesperant. O sigui, llavors no sé... És important, jo crec, seguir burxant. Burxant, m'agrada el ver. que burxar és important. No, sé. no fem activisme, burxem. És que feràs el mateix. La burxa, Hi ha algú? No. no perquè volia dir justament una cosa de, del que ha dit, que quan dius com arriba el missatge, quan, quan estava fent escrivint un biblical, clar, pensava, el missatge va aquí. Qui és, qui és el tipus de públic i, i llavors, i com arriba així? doncs havia d'anar de la seva monogàmia i passet a passet no? anar trobant com el, el, el, els passets de ara, ara m'agradaria tenir algú més però clar, era d'acceptar que l'altre tal per tant, vinga, treballar nos als gelos després, d'acord, vale, ja hem eh, treballat dels gelos o on anem fent Eh, però ara què passa amb aquesta tercera persona? No? I mica en mica, però la, la frase que era com impapinable, que dic, això almenys això no ho pot qüestionar a ningú, era la de eh, que ets abans, parella ella persona? Vull dir, qualsevol monògan, si tu li fas aquesta pregunta mmm, ja està, no? per mi està atrapat perquè, que ets per parella o persona? Per tant, les decisions, què les pren, Tu o la teva parella? I ja està. Llavors, vols anar a sopar als teus amics o les teves amigues? O no? I, I ja està. És així de simple. O a, a treballar un any a fora? Pues, tu mateix, no? O tu mateixa. Bueno. És doncs això. Sí, fes, fes. Uh, a mi m'agrada molt aquesta frase de que ets més parella o persona però jo crec que hi ha gent que no la pilla. Sí, ha, pot haver molta gent que no la pingui. Hòstia. Sí, hòstia, exacte, sí. No? Perquè és com, vale, sí. sí no, no pilla la profunditat de la, de, de la pregunta. Sí, no, ja soc persona, però tinc una parella. Ja, ja. No, clar, jo decidixo lliurement anar a sopar amb la meva parella, anar me el viatge amb la meva parella, a fer un projecte de vida amb la meva parella, anar a prendre alguna cosa amb la meva parella, dormir amb la meva parella, a ballar amb la meva parella, es estornudar amb la meva parella, a anar a pixar amb la meva parella, no? És com, sóc superlliure d'escollir tot això i, i jo decideixo conscientment que faig això, i ja està. I a quina vegada que no miri. Cada Llavors m'agradaria molt que tots els amics del món diguessin vale, doncs quan ho deixis amb la teva parella jo també escollo, doncs no fer càrrec de tu. No, perquè tu ets el meu amic. Ja, ja. I llavors és, eh, la teva obligació és estar allí quan jo estic malament, saps? Perquè per a todo para siempre, para lo bueno y para lo malo. Y si es lo malo, mientras yo estoy novia y tú te estás esperando ahí, pues Esta parva en Castalla porque ensona más chungo. Bueno, yo sigo a la escena un concepte que igual a vosaltres no us sembla controvertit, a mi sí. I ho faig perquè això és casa i perquè m'oblido que ho com estem gravant. Casa per la, per la Cristina vol dir que, que aquí no la jutjarem. Exacte. Tot i que estigui en chumbo. És el tema criança. Perdó? El tema criança. Txin, txin. Txin, txin. Txin, txin. Perquè... Eh, o sigui, si jo em sento ser respecte a una amiga trobem parella um, i jo li exposa a la meva amiga com això ha de sentir um, sovint partiré de l'assumpció de que ella no estarà d'acord amb el que jo li dic o, o traurà ferro el tema o es justificarà o així però en qualsevol cas no m'ha bueno, no passat mai que hi hagi una o sigui que m'hagin dit que estic sent injusta. Poden haver-ho pensat, però no se senten legitimades per dir-m'ho, no? Eh... Però quan entra una criatura en una escena i, i, i, bueno, i els projectes de criança <ríe> què està passant? Vull sí, dir, no és que tothom està assenyalant coses. Ah, això, que està molt lluny. <ríe> quan quan entra a una criatura i els projectes de criança tal com estan estructurats en aquesta societat la major part de les vegades estan estan a, estan a sobre d'una estructura de parella monògama eh, és com que allà ja hi ha un argument contra el que no pots lluitar perquè és políticament molt incorrecta, a lluitar I és com que um, el fet de que hi hagi que hi ha criatura en escena ja legitima completament que aquella amiga desaparegui en escena. Perquè ja no, ja no és... Um, Sí, jo crec que aquella persona, per molt eh, ficat que tinc el discurs monògama a dins, eh, li pot resultar incòmode dir-me, no, és que la meva parella és més important, però li és molt fàcil i està molt legitimat dir-me, no, és que la família és més important. No? O, encara més, és que, la, és que eh, la meva filla, el meu fill, és més important. i amb això, com, no, no, o sigui, ho poso sobre la taula però no és una cosa que tingui, que tingui completament eh, estructurada o que tingui una, una solució o una opinió com molt ferma al respecte el que poso sobre la taula és com això em fa sentit no, no, no un veredicte eh? però sí que em costa una mica això perquè penso, bueno, si aquest projecte de criança no estigués afonamentat en una estructura de parella monògama tot això, o sigui, tota aquesta violència que jo estic sentint tot aquest... és que em fa coses fins que tot dir violència tot aquest desplaçament que estic sentint no existiria o seria molt, molt més eh, assumible o sigui, seria molt més fàcil eh, lluitar o no seria... La, la distància no seria tan gran no? Aleshores al final, la justificació és realment la criatura o és el tipus de projecte amb un ove que tens? I, i sí, bueno, clar, jo ja estic en una edat en què doncs ara, un 99% del meu entorn eh, de la meva edat tenen criatures i estan amb aquest tipus de, de, de projecte no? de familiar. I, i bueno, pues això sali... o sigui, ja tota la violència que vaig viure quan van trobar parella i, i van pues, començar a conviure, no sé què, no hi ha coneixes, doncs ara o sigui, ja és com adeu, o sigui, ja no, no existiu, dit, sort dels whatsapps, perquè si no, vull dir, no, no, no hi seria, hi una amiga que fa, jo crec que dos anys que no quedo amb ella, que són els anys que té la criatura, i només de vist el dia del seu casament. Veure-la. Però la criatura no Perquè... surt de casa? O, o, o què passa? No? no, sí, sí que surten, però bueno, les rutines, el no sé què, no és com difícil, després el cap de setmana, doncs clar, com que no, no tenen molta opció de fer vida familiar entre setmana, doncs el cap de setmana més... Mm. No sé, és... és... És com, és com complicat i i, el, bueno, i també doncs, aquí entra també el tema de feminisme, no? de com es fa el repartiment de tasques, de, tia, doncs que sé, doncs el que diu el teu company un canta setmana i, i, i tu fas vida, no? No sé, és, és un tema que m'sembla escabross, però volia posar sobreat ara també. Mm. Tenies torna, eh? sé sí. <coughs> um. Bueno, jo venia a, a recuperar una cosa que estem parlant fa un parell de torns sobre el sobre el jo triufer això, és la meva elecció i per tant l'has de respectar que això em sembla una estafa tan gran. O sigui, ja no només amb aquest tema, sinó a mi... I ara me'n vaig un moment a parlar més, eh? No... És noi, però, però aquest moment del feminisme liberal de... Si és feminista, pots triar el que vulguis. El feminisme és, vol dir que bo, el feminisme existeix perquè cada dona pugui triar, fer el que vulgui i això no la fa ben feminista. És com, doncs no, <ríe> o sigui, això és mentida. És a dir, jo una cosa que vaig dir fa poc que em va agradar molt va ser que tu, pel fet que siguis feminista o que donis suport a la causa feminista, no vol dir que totes les tres decisions hagin de ser-ho. És a dir, tu com, jo per exemple, si decideixo depilar-me, la decisió de depilar-me no és feminista, perquè l'únic motiu pel qual el concepte de depilar-se existeix és per una pressió, per una banda patriarcal, i per una altra banda de que ha tota un, un, una indústria basada en, en aquest concepte de la depilació. No? Llavors, no vol dir que una persona, una dona que decideixi de depilar-se sigui pitjor feminista, però aquest rebranding d'empodera't a, a través de la depilació és igual de feminista que no fer-ho. Em fot una ràbia perquè li treu el significat a les coses i jo crec que aquesta idea com de tria el que vulguis, empodera't ha permeat en molts altres aspectes i és com l'antítesis del pensament crític. Perquè és molt fàcil, és com una moralitat gris, de, bueno, pues que cadascú faci el que vulgui i vive i deixa vivir, i ja està. És com, vale, sí, però... potser podem mirar les coses críticament, potser podem mirar què hi ha al darrere, no? I a mi això em, em, em porta molt de cap, perquè és, és mm. molt difícil de tenir perquè és una postura moral tan còmoda, no? Això de dir, bueno, doncs pues mentre tothom estigui d'acord, i mentre tothom està, pues ja està, ja està bé, i ja no cal que ho examinem més, saps, i, i és un dels motius per quals és, és molt difícil parlar sobre no monogàmia amb gent que és monogòmica, perquè recorten aquest argument ja ha entrada i ja, ja està, o sigui, fi de la discussió, és com val, eh? ok. També estarem d'acord, bueno, és que ja entrarem en comparacions xungues, no? Però, en fi, que no. Um, L'altre que volia mencionar que ara que estem parlant de les Cs sobretot d'amics i tal no? que hi ha un punt extra que crec que no l'hem no parlat però que em sembla super important. que és que ja no és que, només, ja no és que les, les Cs no tinguin poder de decisió i quedi en, en una posició secundària i tal, sinó que moltes vegades simultàniament se'ls està demanant una feina emocional increïble que no està gens reconeguda i això és el típic de jo tinc una amiga, la meva amiga té un nòvio, perquè està amb aquest nòvio quedem molt menys i el que sigui, però tinc que estar parlant amb ella 3 hores cada dia pel whatsapp de les putades que li fa el nòvio i dolent la que la fa i parla amb mi perquè no ho parlo amb ell per no rallar lo I és com m'estic menjant tota aquesta feina, tot aquest marron i no estic traient res a canvi perquè no quedem mai i és ell el que està beneficiant-se de tot el curr emocional que estem fent juntes i això crec que passa molt, també. Sí. Saps? I clar, jo crec que també aquí, aquí va una miqueta la diferència entre ser una C i simplement tenir una relació menys propera amb algú. És a dir, jo si sí tinc una relació menys propera amb algú però cada qual va a la seva bola i ens veiem i ens trobem a ja estar, vale. a mi quan també entra el problema això, no? Quan jo no estic rebent, i em sap greu parlant amb aquests termes tan mercantils, no? però al final és això, no? O sigui, jo no estic rebent, no, no, no, no estic tenint una un, un, un, un, cosa positiva d'aquesta relació, tinc que fer foto, no em puc queixar, i a sobre estic fent una tasca super, superbàstia. No? I bé, la volta que també ho volia dir molt ràpid de del de, de, que està dient la Cris, és que a mi me'n dono la sensació que aquest model de criança de la família nuclear monògama és un invent molt nou i és un invent que ens han colat sí, que jo no ho entenc és a dir, i això no és, no, és super nou és a dir X generacions abans la gent no la criaven els pares i ja està perquè tenies els veïns tenies les, els avis les tietes les no sé vides que aquí podríem fer una anàlisi també, no, de qui estàvem fent aquesta feina, no? dir, i per què i tal. però que em sembla com molt fort, lo ràpid, que hem assumir aquest punt de no, no, els dinses han de criar els pares, la monogamia és superbeneficiosa per la criança quan històricament i en diferents cultures i de tot mai ha estat així, és a dir, les criatures s'han creat en comunitat perquè ja, no és, ja, independentment de què sigui més bo per la criatura, no? Sí. És que és més pràctic, <ríe> és a dir, a nivell de gestió de temps i a nivell de repartiment de responsabilitats, etc. I tant. Llavors, a mi em sorprèn molt, quan parles de la criança en relacions non monògames, que la gent s'escandalitza de lo dolent que serà això pels nens. I dic, per què? <ríe> és a dir, no... Per la conseqüència del que pensen els altres. Clar, això dona per un altre debat sencer, també, no? Però que, però, que és el mateix argument de quan si tens dos pares gais, saps? Ja, yeah, ja. Yeah. Que te van adonar al col·le. Clar. Sí, que no ho Però que és això, no? Que ens sembla molt fort, que a més, o sigui, que a sobre de que ens han, han vingut la motua a tots de que, la criança, de que les parelles monògames poden criar criatures millor, que no pas si ho fessin en comunitat, que a sobre això doncs, ha anat la volta i hagi passat a no, no, no. Es que he de estar molt amb aquesta persona i hem hem de, de reforçar ¿no? O sea, que... no, no, no sé, vinguem monogama tope, perquè estem creant aquesta criatura, no? Sí, és una retroalimentació de l'assunto que i no ve, no ve per dir mai, és no sé, com un chungo. Sí. Sí, tipa boca clara. Tapatates, per con. Eh, a mi m'ha agradat molt el plantejament que ha fet la Cris respecte de la criança, no? és com si la criança no es basés en en, en el vincle monògama, en l'estructura monògama seria, seria les persones adultes que crien més accessibles per a la resta del món I és com em sembla molt la idea ehm no tinc la resposta, me'n sumo que sí, però tampoc, no hi he pensat gaire. A vegades em... estaria en un grup més gran i no només en la, exacte. Mitjana, la exacte. Això ja és més gent. Sí, això ja no. sí, és una persona més com a mínim. Sí, sí. Com a mínim una persona més. Em... I llavors, em... també és cert que el tema, o sigui, i ja entenc perquè la Cris li, no? li feia cosa a plantejar el tema, perquè és un tema delicat, també el tema de les criatures, és obvi que les criatures necessiten més atenció que una persona uh -huh. adulta, no? És com, clar, no, o sigui, no, no poden valer ser per si soles, a menys eh, fins a una certa edat. Per tant, necessiten més energia i és obvi que tal. Però, hosti, a mi fa molt pensar, no?, com fins a quin punt estem fent servir l'excusa de les criatures quan realment el que estàs fent és eh, prioritzar el nucli familiar, no?, és com, que potser aquest nucli familiar també ho necessites cuidar, però fins a quin punt és tan prioritari? Perquè què aquell nucli familiar no l'obres i fas que, ostres, si tu necessites criar les teves criatures, està bé, doncs incoma, potser, no?, i en lloc de passar el de setmana amb el teu marit i les teves criatures, Vine amb mi les teves criatures i anem tots, no? Plantegem-nos-ho així, mm -hmm. no? Que el, que el problema no siguin les criatures, el fons el problema és la ja està. Uh, estic pensant a nivell... Que, clar, a vegades et recomanen que les criatures necessiten una, una estructura, no? Com que cada dia hi hagi coses que es repeteixen, potser, ara pensava, si obres les portes a casa teva, que hi hagi una entrada constant d'amics, amigues i tal eh, és veritat que l'espai de tranquil·litat a la criatura no li dones perquè a persones noves eufòria, quan ets petit tu vius tot intensament llavors sí que és veritat que ha de necessitar una mica de reclusió i aquí trobo que encara és més complex del que pensava quan ho parlàvem perquè jo estava totalment amb vosaltres però ara de cop penso que que és, és cert que és complex i demanar-li a les teves relacions, amistats que siguin elles les que vinguin a casa teva perquè, perquè evidentment no pots portar tot el que, el que li pot anar a veure una criatura també tampoc és gaire just però bé, per tant, continuo pensant molt en vosaltres i al mateix temps m'adono que és més complex encara i, i no, no tinc la meva pròpia opinió Eh, però el que volia dir era amb el tema aquest de que ho ha dit la Mercè i també ho diu la Natàlia en el seu text que diu moltes vegades eh, no estan en el mapa discursiu ni, ni reben la informació que, que ha eh, bé han decidit i s'han d'imaginar eh, el que està passant i tregar-s'ho no? o que dius no em puc queixar i m'he de fotre i aquí és on entro jo, amb allò que deia que ara potser quedarà molt capacitista, però amb què clar, estem, estem obviant l'empoderament que ja ja estem demanant a ser que faci la feina, eh? soc molt contenta de què estic dient, però l'empoderament de ser, de dir no m'agrada com se m'està tractant, no? aquesta, aquesta persona amiga que diu jo decideixo i sóc així, doncs, per què no, no prengo una decisió i, i moc la fitxa, també, no? Entenc que, que a vegades doncs, a potser no tenim una altra persona amb qui ens sentim vinculats i, i a vegades decidim quedar-nos a, a, a pesar de... Tuti, tuti, malgrat, malgrat, malgrat eh, estiguis, estiguis patint algunes, algunes coses en aquesta relació. Però que també, no sé, eh, a vegades s'accepta molt aquesta frase de no em puc queixar, m'ho he tragar tot, i, aqu i aquesta és la meva posició de víctima perquè la, la situació que té ser és, és, és la que està sent víctima, no ho jutjo, és, és, és real. Però que, que podem, podem també decidir fer un canvi, no? Mm -hmm. um, jo com ja Perdó. bueno, havia ja aixecat la mà però no sé si m'havia no, no ja, no <laughs> així mm -hmm. que um, bueno, el punt ràpid d'això que deies de l'estructura de gent nova, eufòria, no sé què trobo que gent nova, eufòria quan els nanos estan acostumats a estar al seu nucli familiar i no veure ningú més que a, a, els pares i els, i els avis aleshores sí, gent nova, eufòria però si mm -hmm. és una casa que està més o menys oberta i que no estic dient, o sigui, no que cada mitja hora entri d'un nou a la casa. És que tant en quant, doncs jo què sé, dos tres coses per setmana, doncs, veig a casa i potser la mare no hi és i ja el o jo què sé. Eh, aquestes, o sigui, a mi no, no em sembla tan, tan traumàtic en aquest sentit, el tema de l'estructura. O... Eh, que el problema que jo li veig, el que dius de l'empoderament és que primer, bé, li veig dos, el primer és que partim de que la persona n'és conscient mm. perquè en la major part d'aquestes situacions de, de violència jo crec que no n'ets conscient fins que ja hi ets fora o fins que ja la situació avui està molt molt desbocada mm. eh, i segon que això sí que és una, una cosa que jo havia pensat moltes vegades no? en el moment de d'emprenyar de, al principi de jo perquè no ens veiem, no? perquè tal, que injust, no? perquè no em, que no, pots, no em diguis que estàs molt liada no em diguis que tens molta fe no em que no sé què, l'únic que està passant és que estàs quedant amb... amb la teva nova cada dia eh, en aquell moment ja sí que moltes vegades he, i, i he de parlar, jo eh, que no canvia de res sí que ha passat moltes vegades de dir, tio, posa la merda saps? però això és un argument eh, molt molt poc vàlid eh? però si jo fes això amb totes les meves amistats que m'han tractat com una ser alguna em quedaria però i si només em pogués relacionar amb gent i només pogués establir vincles amb gent que sé que no em tractaran com una C quan trobin parella mmm... no sé si trobaria molta gent tampoc que això és un argument molt pobre eh però bueno vull dir també al final jo crec que totes busquem l'equilibri entre l'activisme i el benestar personal, no? Vull dir, tampoc per ser activista es tracta d'estar amargada de tota la vida. Bueno, aquesta és l'argumentació. Volia mm. mm. fer un punt sobre la, la interpretació que jo faig feia de, de com la Natàlia col·loca la frase, no? De dir no sé què i eh, et passa això, et passa això, passa això i tu has de menjar, no? Um, jo veig més com la, la, la Natalia descrivint um, la dinàmica és a dir, no, no, és que digui, um, no, no és que li estigui dient a la CC. Sí, ara el cas de fer tu és en passat d'això o tal mm. sinó que està dient, el que li passarà una persona en circumstàncies és que si no vol rebre segons quina mena de situacions com que s'assola o com que s'assola no? um, el que s'espera d'ella és que agafi i això s'ho mengi mm. o és en plan si vas pel carrer i t'insulten perquè no sé per temes d'aspecte, per qualsevol història, el que s'espera de tu, si, si el teu aspecte no és normatiu, per exemple, és que tu passis i no que et a a o Si sigui, Jo crec que la Natalia fa com una descripció de el context et col·locarà en aquesta posició, no, no tan dient-li el que has de fer estragar-te, no? I, però bé, bueno, fent l'alta interpretació que has fet tu, també estic d'acord en que en... Bueno, a vegades s'ha faltat una mica més de discurs del t'has de plantar, no? O sí, sigui, sí que és capacitat i sí que no tothom ho podrà fer, si sí que cadascú té les circumstàncies, però, però a vegades sí que uh, es fa com molta denúncia des d'aquell de, de lloc del... Um, bueno, que m'està passant això no tinc opció, no? I és com... Bueno, sí que hi ha una mica més d'opció a vegades i, i no es posa tan damunt la taula. Mm -hmm. Però bé, això crec que és un tema somment complex. També. Sí, sí. Bé, ah, per... per Sí, sí, sí, ho ah. Volia dir dues coses i no me'n recordo de cap d'elles. Si si eh, bueno, una era això que acabes de... Bueno, sí, eh, algo semblant. Però... Ah, sí. Bueno, la idea de que que has dit, no? Uh, que la C que hauria de fer era uh, moure fitxa. No? I jo penso, moure fitxa cap a on? contra la monogàmia i està en part de fotre una hòstia, perquè és el que te trobaràs, perquè què li diràs? No, és que no estàs quedant amb mi perquè tens nòvia. Mm, sí, no estic quedant perquè tinc nòvia. O et posarà una excusa, perquè en el fons t'està dient això. I això seguirà així, perquè o agafes i comences a tirar merda perquè es separin, no? I, i, i, I muntes una trama perquè, <ríe> perquè, perquè allò sigui un drama i es separin, llavors tornes a tenir el teu amic o la teva amiga. Accès directe. Exacte, exacte, si no exacte, sí, sí. saps? No, no t'havia pensat això, però... O no sé, o no sé, segrestes a una part de la parella, fins fingesses la seva mort i llavors era una comparecció. Fàcil. Sí. sí, exacte, senzill, fàcil. Però no, recordo que això ho estan gravant. Sí. Precisament. Si calides d'algun, no ho no. era broma totalment, eh, perquè no conegui el context. Sí, no, però això com que em trobo la situació de, vale, sí, empodera't i digue-ho. Jo ho vaig fer l'última vegada que vaig veure, vaig empoderar i li vaig dir a les persones, no van entendre, ho vaig denunciar públicament al Facebook sense, sense etiquetar les persones, sense o sigui, a dir qui són, però m'està passant això i les persones van donar per a l'udida i van, van tirar-me merda públicament per Facebook. En plan, no, no, tu que t'estàs imaginant és que tal, que clar, és que... no, és que... La nostra relació, doncs, bueno, té un background que tu no coneixes i que no sé què, no sé quantos, i que et mereix d'un certes atencions i tal. I jo pensava, oh, i hola, hi les meves atencions, qui les cuida? Okay. Què passa, haig de fer, haig de buscar la meva ve perquè tenir les atencions cobertes? No, em nego, perquè no vull aquesta merda. I ja està, i tinc les meves fes, carinyitos. <laughs> no, on una mica n'ha de dir el que ja hem dit totes quasi no? que, que el moment al moment ho, vull dir dues coses primer el que ja hem dit totes no? de que per què no es planté fe o per què no tal per mi és una cosa de supervivència jo literalment si em negués a relacionar-me amb persones que em tracten com una C el soc ara no tindria M'estàs que... fent un momentsplaining? Com? No, però que és això que, que ja, que ja he dit, que ho he dit, que ho hem dit tot, és més o menys el mateix. No? Però que, he dit que també és també meva experiència, no?, de... de, de literalment. Us mataré tots. I que acabat. Si, si, si, si moriu, us passarà això. I... sobre, sobre com... Sí, com podem inculcar aquestes idees o fer camí mentre sobrevivim no? mentre, mentre, sense quedar-nos sense amics bàsicament. No? Mm. jo una mica pot ser el mateix enfocament que li donem a, a qualsevol activisme no? per exemple a, quan parlem de feminisme no? i i hi ha tios que diuen, ui jo és que sóc molt feminista, molt tal, però després quan els seus col·legres homes fan la típica brometa masclista no diuen res. Doncs aquí és on es pot burxar, que dic jo, no? És a dir, si tu veus que tens uns amics que de repente estan dient, ui, doncs clar, evidentment anirem de vacances junts perquè som parella, doncs des del en plan, bueno, per què no podeu anar amb algú altre? Saps? Ser sí, la típica feminista a guafiestes, en tots els contextos, però amb tema de... Així segur que tens més amics. <susurà> <susurà> <i tot? surà> que a qualsevol que estic tenen-li mirades d'odi i a la Cris, això no ho està veient, però... Però bueno, dintre dels, dintre dels marges... No m'estic explicant o no? Sí, sí, sí. sí. Vale. Um... Però què és això, no? El que, no que, que vull dir és que no és un tema de... o ho viu superintensament i no et relaciones amb ningú que et així, i tot és com bo però l'altre l'alternativa no és... vale doncs pues ho accepto i ja està, aquesta és la meva vida sinó que hi ha pues, punts de, de, de, de resistència entre amics, no? de, vale, sí, seguim sent amics, però no hi tenen les pollites, ni no? de fer pues, els comentaris, i, bueno, i si veus alguna molt xungo realment, pues, també dir-ho. No? Això és molt xungo. Que penses que és molt difícil, i a part que és això, no? que dius, vale, per què hi ha gent que no surt de aquesta situació? Cony, ja no només per supervivència, sinó perquè també, i això crec, i això crec que no ho hem dit, tampoc. Perquè hi ha molta manipulació en aquestes circumstàncies. Mm. O sigui, molta manipulació, depèn de què t'està tractant com a fer, que t'està deixant de banda, que t'està ignorant, que t'està fent de tot, tu li dius... i em diuen, no, no, què va? Jo de què? Jo no m'he menjat d'aquí anys, si, estem igual que abans. I si tu ets una persona que, que tens una bona consciència de, de qui ets i de, en quin, de què et mereixes i, de, i del teu valor com a persona, diràs... Mm, perdona, m'estàs menjant l'olla, què t'està passant? Però hi ha molta gent que no. Hi ha molta gent, sobretot si, si passa repetidament, no? Si tu vas amb diferents col·legues o relacions o el que sigui, dient, em sento així, i tots em menjen l'olla de dir-te, què va, què vas, és tan igual que abans, doncs pues igual tu començaràs a creure, para, igual és que estic boja, no? Igual és que m'estic muntant aquí unes pel·lícules i realment tothom està afectant me igual. Vull dir, que crec que també hi ha molt d'això, no? De... de... de de que jo crec que moltes persones, si tu t'enfrentes a elles respecte a m'estàs tratant d'aquesta forma o tal, t'intentarà ment a la moto de que no, en part perquè perquè igual pensen que no. no, perquè jo no crec que hi hagi moltes persones que estiguin a casa conspirant avui tractarem aquesta com una ser, no? és a dir, que, que passen, no? O sigui, per una banda doncs perquè no han ser conscients i per altra banda també com a mecanisme de, de, de defensa de la seva posició, no? És a dir, en, o sigui, tothom vol pensar que la seva relació que té amb el seu nòvio és super superguai amb la seva nòvia, és super superguai i que no són una típica parella supertancada i super chunga quan possiblement ho siguin. I llavors en lloc, en lloc d'assumir-ho quan els col·legues els hi diuen que són uns xungos i uns rancis, doncs et diuen que va, que va, si són super superguais. Mm. Saps? I això m'hi costa molt perquè jo m'he trobat, o sigui, m'he trobat jo i m'he trobat gent aquí distant fent saps? manipulacions molt xungues i tal i és molt difícil de gestionar. Aquest... I evidentment doncs, l'objectiu seria estar en un punt més d'empoderament i, de, i de, doncs, això, de, de saber tu quin valor tens i com et mereixes que et tractin i tal, però que hi ha molta gent que a aquest punt no hi és. I clar, pues, si ja partim d'aquesta base, doncs tot l'altre és més difícil, també, saps? Mm. Potem una hora i quart, potser ja, de uh, temps d'entorn, no sé si ja ho Bueno, ja era una... amb el mateix tema, res, que quan, quan... Que jo quan parlava d'un canvi o de moure la fitxa, no em referia a una cosa super dràstica, sinó que ja, almenys jo, jo tinc una, una norma, que és, és si alguna cosa em fa mal a l'estómac, vol dir que hi ha una conversa pendent, no? Llavors es busca el moment i es té una conversa. No sé cap a on va, però jo sé que almenys una conversa hi és. Llavors, del que surti aquesta conversa, si després em torna a fer mal l'estómac, doncs vol dir que hi ha una altra conversa. I si n'hi han masses, potser ja no estic disfrutant d'aquella d'aquella relació. llavors ja no és tan difícil de, de decidir, perquè resulta que hi ha tant anat donant que hi ha alguna cosa que ningú té raó, però que hi ha alguna cosa que no, que no està sent clara. Llavors eh, Això és on jo em preferia que és molt capacitista, perquè si, el que deies tu si una persona no, no és capaç d'adonar-se'n que, que la cosa està molt desequilibrada, no? que sempre hi ha una persona que surt perdent i l'altra que no, doncs aquí, aquí és on sempre jo em perdo. No? Que un, com la Natàlia va parlar del capacitisme i, o de les neurodivergències i entro en loop i, i d'allà no puc sortir-ne perquè llavors, m, m, clar, si no... És suma zero. És zero, sí, no, quedes allà en loop. No, i, I bàsicament era això, que de, deia, doncs pues mira, si, si moltes vegades em fa mal l'estómac, al final tindré diarrega, no? I llavors, doncs, com que viure és una exageració, però com que viure així no mola, doncs faré un, un canvi de fitxa molt més, més bèstia. Eh, I si no passa això, i amb les xerrades, les coses es van... Perquè també pot ser que a mi no m'agradi que el meu, la persona amb qui jo convisc em fiqui un objecte al menjador, no? Però si resulta que és eh, una cosa que puc conviure-hi, l'accepto. Si sí, Jo tinc una, una amistat que li encanta insultar i fotre amb hòsties. I, i com que sé que eh, ho, li surt des, del, des de l'amor, em sembla super divertit que de cop i volta no, t'agafi i... però que guapa que estàs! O sigui que... Però te... com que sé que et surt, em sembla fantàstic. Aquí, en un sentiment... Perdó, això en... s'ha agafat, eh? Amb molt d'amor, la Mercè s'ha quatre Que me'n va, que saps? Vull blau. No, no, Però que vull dir, hi ha coses que potser són xungues, que les acceptes perquè al final doncs, pots conviure amb elles, no? Però quan és superxungo, doncs també has de, has de moure aquesta fitxa que digui jo, que serà una conversa. Mm -hmm. ja. Dos, torn, tranquil·lament. Sí, però no acabam amb la diarrea i anar-nos amb aquest mas a bord de boca. Oh, <ríe> hey, jo l'estàvem... <ríe> pensant en coses estranyes. Val, eh... no, la, la, la, o sigui, sí, molt d'acord en, en el parlar de les coses i tal, però clar, m'he de la sensació que ho parlarem una persona acabaran en la seva mateixa posició perquè per, per aquesta persona és super obvi i no hi ha res de qüestionar que primer ha de fer cas a la seva novia o el que sigui i quan aquella persona no estigui disponible a la seva vida llavors et faré cas, sigui un cap de setmana o si sigui, que haguem tallat, llavors et faré cas per, o sigui aquell és el mindset de la gent, llavors mare, vale, doncs així amb tu no vull tenir relació, següent mm -hmm. següent persona amb parella, el mateix, pum, passa el mateix procés, pum, parlo, no sé què, no, no, és que jo vaig així, pum al final Acabaré amb una expressió de, o tinc parella o en mentiré els mocs. No, ja, però I jo és... parteixo de que estar sol mola molt. Sí, correcte, però també t'has de, de, de socialitzar ja, ja. i has de, poder, has, has de poder tenir una xarxa o un poder cuidar-te bàsicament. Necessites cures i com que les cures en aquesta societat mm, es, es generen principalment entorn al nucli okay. familiar format per la parella monògama, eh, doncs, doncs si tu no estàs dins d'aquest model, no les tindràs. Perquè la gent no les dona fora de la parella, les cures, principalment. No? O de, de, de la descendència. Eh... Llavors clar, el problema és que tu també les necessites. Llavors o acabes tragant i t'aguantes i, i cada 10 mesos tens una tarda d'aquella persona o et busques una xarxa alternativa per a gent que no pot buscar xarxa alternativa. La gent que viu en un poble de 2.000 habitants és complicadíssim trobar una xarxa alternativa. No? I és com... què a veure? Llavors la gent s'exilia i llavors parlarem del sexili i del relacion-exili, no? Mm -hmm. La gent... Sí, sí, sí, sí. ja és una peria que parlarem de quan trobem quin país et pots exiliar no, no que et repassi no tira, això no, no dieu, jo, jo visc a Barcelona principalment perquè no soc hetero perquè arreu d'on vinc fa 15 anys era impossible hm, viure una vida tranquil·lament no hetero i això és el, sexy, el que se diu, sexi per això a Barcelona hi ha tantíssima gent no hetero perquè perquè marxen els seus pobles perquè no s'hi pot estar i llavors doncs bueno ja això, doncs haurien de fer una relació en exilí. Si Hauria de pensar per aquesta casa. <ratero> però hi ha piscina. Encara <ríe> que penses no? Algú tanca? Doncs? Molt bé, però, doncs... Eh, aquesta és la segona xapa, perquè la, la segona real se'm va anar a l'olla i la vaig esborrar, sense voler així que no en sabreu mai res d'això ah. i ja està i que merci per acompanyar-nos si arribem a publicar aquesta xapa serà la segona xapa 2B no sé com es para adeu adeu qual gatú no tu no. va